Efter en övning utanför Marstrand den 16 april saknas den svenska ubåten Ulven med en besättning på 33 man. Det enda spår av Ulven som påträffas är en telefonboj med avsliten kabel. Intensiva spaningar inleds omedelbart. De följs via radiorapporter av hela Sverige. Den 19 april talar marinchefen Fabian Tam till Ulvens besättning. Besättningsmän på Ulven, idrar hörga och alla era kamrater vid flottan, följa Eder ständigt med varma tankar. Vi är förvissade om att ni är modiga. Spara krafterna och håll ut. Allt görs vad som kan göras för er räddning. Så fort sjön lägger sig, kom dyka dykare ned. Belos anländer idag. Hans-Beistid Konungen sänder Eder en särskild hälsning. Men den 26 april meddelas det officiellt att allt hopp om att kunna rädda besättningen är ute. Den 5 maj påträffas ubåten på 52 meters djup, omkring 100 meter inne på svenskt vatten. Det konstateras att ulven har sprängts av en mina. Alla de 33 ombord tog det omkommit omedelbart. I maj startar riksinsamlingen till hjälpfonden med folket för fosterlandet. Fonden är avsedd att hjälpa anhöriga till män som under tjänstgöring i försvaret stupat på sin post eller fått sådana skador att arbetsförmågan blivit avsevärt nedsatt och redan i juli utbetalas summor till hustror och barn efter de som omkommit ombord på ubåten Ulven.